Negyvenedik fejezet Kevin félig üres vodkás üveggel a kezében, aznap este már a harmadikkal bámulta a ház ablakait. Ügyet sem vetett rá senki. A ház mögötti mólón állt, és időközben átöltözött hosszú újjú fekete inkbe, meg sötét kék farmerbe. Egy ciprusfa mögé bújt, csak a fejét dugta ki, de az is árnyékban volt. Onnan figyelte az ablakokat. Figyelte, mikor gyújtanak villanyt, figyelte, hogy ott van-e Erin. Sokáig nem történt semmi. meg, -meg húzta az üveget, szépen haladta feneke felé. A boltba pár percenként érkezett valaki, sokan hitelkártyával fizettek a benzinért. Micsoda forgalom van itt kint a semmi közepén. Kevin most a bolt oldalához osont és fölnézett az emeleti ablakokra. Egyből felismerte a tévé villódzó kékes fényét. Ott ülnek négyen a tévé előtt, Eljátszák, hogy ők egy boldog család. Vagy az is lehet, hogy a gyerekek már lefeküdtek, mert elfárasztotta őket a karnevál meg a biciklizés. Lehet, hogy csak Erind meg az őszhajú ülnek összebújva a kanapén, ott csókoloznak és fogdossák egymást, miközben a képernyőn meg Ryan vagy Julia Roberts beleszeret valakibe. Kevinnek fájt mindene. Fáradt volt, és továbbra is kavargott a gyomra. Megtehette volna, hogy fölmegy a lépcsőn, berúgja az ajtót, megölhette volna őket már vagy fél tucatszor. És túl is akart már lenni rajta, de az üzletben emberek voltak. A parkolóban megkocsik. Ő a sajátját leállított motorral betolta a ház mögött egy fa alá, ahol nem láthatták az elhaladó autókból. Szerette volna rájuk fogni a glokkot, és meghúzni a ravaszt, majd végignézni, ahogy kimúlnak, de legalább ennyire szeretett volna elnyúlni valahol és aludni, mert életében nem volt még ilyen fáradt, és azt is szerette volna, hogyha fölébred, ott találja maga mellett erint, mintha soha nem is hagyta volna el. Később látta a profilból az ablakban, látta, ahogy mosolyogva elfordul, és tudta, hogy az őszhajúra gondol, a szexre gondol, pedig a Bibliában az áll, hogy Szodoma és Gomorra, és a körültök lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test jártak, például vannak előttünk, tűznek büntetését szenvedvén. Ő az Úr Angyala. Erin vétkezett, már pedig a Bibliában az áll, hogy és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt. A Biblia mindig tűzről beszél, mert az megtisztít és megsemmisít, és Kevin ezt pontosan értette. A tűz irdatlan erejű fegyver, a bosszú angyalainak fegyvere. Kiitt a maradék vodkát, és berúgta az üveget a bokrok alá. Közben kocsi érkezett a benzinkúthoz. A sofőr kiszállt, betolta a nyílásba a hitelkártyáját, és tölteni kezdte a benzint. A kút melletti tábla arról tájékoztatta az embereket, hogy tilos dohányozni, mert a benzin gyúlékony. Kevin tudta, hogy a boltban faszén gyújtó folyadék is kapható. Emlékezett rá, hogy amikor délelőtt megérkezett sportba, és itt tankolt, a pénztárnál előtte álló férfi azt vett. Tűz. Alex fészkelődött az ülésen, és az ujjait mozgatta a kormányon, hát ha az segít. Joyce és a lánya hátul ültek, és mióta beszálltak a kocsiba, be nem állt a szájuk. A műszerfalon lévő órán látta, hogy elég későre jár. Arra gondolt, hogy a gyerekek már biztos ágyban vannak, vagy legalábbis hamarosan ágyban lesznek, és ez pillanatnyilag örömére szolgált. Útközben vett egy üveg vizet, de még mindig szomjas volt, és azon rágódott magában, hogy megálljon-e még egyszer. Biztos volt benne, hogy sem Joyce, sem a lánya nem bánná, de nem akart megállni. Minél gyorsabban haza akart érni. Vezetés közben ide-oda csapongtak a gondolatai. Josh és Kristen jutott eszébe, aztán Kéti és a Kerlihez fűződő emlékein is elmerengett. Megpróbálta elképzelni, mit szólna a néhai felesége Kétihez, és azon tűnődött, hogy vajon helyeselnie, hogy neki adja át a levelét. Eszébe jutott az nap, amikor Kéti segített Krisztennek a babáját öltöztetni, és az is, hogy milyen gyönyörű volt azon az estén, amikor vacsorát főzött neki. Amikor arra gondolt, hogy ez a nő otthon várja őt, legszívesebben tövig nyomta volna a gázpedált. Az autópálya túloldalán gombos tűfejni fénypontok bukkantak föl a távolban, hogy aztán lassanként eltávolodjanak egymástól, nagyra nőjenek, és kirajzolódjanak belőlük a szembejövő autók lámpái. Egyre fényesebben ragyogtak, majd tovább suhantak. A visszapillantóban Alex messzeségbe vesző piros fényeket látott. Délebre száraz villám sújtott le, majd megint elsötétült az égbolt, mintha a diavetítő már menne is tovább a következő képre. Jobb kész felől egy farmházban égtek a földszinti villanyok. Alex megelőzött egy virginiai rendszámú kocsit, és válkörzésekkel próbálta lerázni magáról a kimerültséget. Egy tábla mellett haladt el, amely azt mutatta, milyen messze van még Wilmington, és nagyot sóhajtott. Még elég messze. Rebbent az álmodó kéti szemhéja. A tudatalattia, mintha túlórázott volna. Dirib darab töredékek próbáltak egymáshoz kapcsolódni. Azután véget ért az álom. A nő pár perc múlva fölhúzta a térdét, és az oldalára fordult. Kis hiám fölébredt, de aztán fokozatosan lelassult a légzése. Tíz órakor már majdnem üres volt a parkoló. Mindjárt zára volt. Kevin előjött a ház mellől, és belehunyorgott az ajtón kiszűrődő fénybe. Aztán belökte az ajtót, harsány csilingelést keltve kötényes férfi állt a pénztárban. Rém lett, hogy látta már, de nem tudta hova tenni. A fehér kötényére jobb oldalt rá volt nyomtatva, hogy Roger. Kevin elsétált a kassa előtt és igyekezett érthetően kiejteni a szavakat. Innen nem messze kifogyott a a kocsimból. A benzines kannákat a hátsó falnál találja, mondta föl sem nézve Roger, majd mégis rápillantott, és mindjárt pislogott is néhányat. Jól érzi magát? Igen, csak fáradt vagyok felelte Kevin, aki már a polcok között járt. Igyekezett nem túl feltűnően viselkedni, de tudta, hogy a pénztáros fickó figyeli őt, pedig a nadrág szíjába tűzve ott van a glock, úgyhogy Roger jobban teszi, ha a maga dolgával törődik. A hátsó falnál 20 literes műanyag-benzines kannák sorakoztak. Kevin odavitta pénztárhoz kettőt, és pénzt tett a pultra. Majd elszámolunk, ha teletankoltam őket, mondta. Odakint teletöltötte a két kannát, és közben nézte, ahogy a kijelzőn szaladnak a számok. Miután végzett, visszament a boltba. Roger merőn nézte, és habozott, hogy átvegye a pénzt. Elég sok ez a benzin ahhoz, hogy kézben cipelje. Erinnek kell. Ki az az Erin? Kevin sűrűn pislogott. Akkor kifizethetem azt a nyomorult benzint, vagy nem? Biztos, hogy ilyen állapotban vezetni akar? Rosszul voltam, motyogta Kevin. Hánytam egész nap. Nem tudta, hiszen neki Roger, de a pénztáros némi habozás után elvette a pénzt, és kiszámolta a visszajárót. Kevin kiment a két kannáért a kúthoz, mintha ólom lett volna bennük. Minden erejét megfeszítve fölemelte őket, miközben háborgott a gyomra, és a két füle közt lüktetett a fájdalom. Elindult az út szélén, és lassan maga mögött hagyta a bolt fényeit. Az úttól egy kicsivel arrébb letette a két benzines kannát a magas fűbe, majd visszaosont a bolt mögé. Meg kellett várnia, hogy Roger bezárjon és kialudjanak a fények, és hogy odafönt mindenki elaludjon. Elővett a kocsiból még egy üveg vodkát, és belekortyolt. Wilmingtonban Alex kezdett föléledni, mert tudta, hogy már nincs messze az út vége. Talán fél óra, mire szó sportba ér. Aztán még pár perc, amíg kiteszi Joyce-t meg a lányát, és már mehet is haza. Az járt a fejében, hogy vajon tényleg ébren várja-e majd Kéti, a nappaliban, vagy esetleg az ágyában, ahogy a nő évődve kilátásba helyezte. Annak idején Kerli mondott e féléket. Előfordult, hogy az üzletmenetről beszélgettek, vagy arról, hogy tetszik -e a szüleinek Florida, és a feleség egyszer csak közölte, hogy unatkozik, és nem mennének -e át a hálószobába, marhulni egy kicsit. Alex az órára merett. A negyed tizenegy és kéti már várja. Az út mellett a füvön öt hat kővé dermet üzet pillantott meg, a szemük, amelyben tükröződött a kocsi reflektorának fénye, már-már természetellenesen izzott. Kísértetiesen. Kevin a leshelyéről figyelte, ahogy a benzinkút fölött villódzva kihúnynak a neonfények. Utána azt is jól látta, hogy Roger bezárja az ajtót. Biztos, ami biztos, még meg is rángatta egy kicsit, aztán ment a dolgára. A murvás parkoló túlsó végében szállt be egy barna kis teherautóba. Vinyogva, csikorogva indult be a motor. Laza az égszíj. Roger túráztatta egy kicsit a motort, fölkapcsolta a fényszórót, majd sebességbe tette a járgányt. Kikanyarodott a főútra, és a városközpont felé vette az irányt. Kevin várt öt percet, hátha a fickót felejtett valamit. Az út csöndes volt, egyik irányból sem jött semmi. Odakocogott a bokrokhoz, ahol elrejtette a két benzines kannát. Miután vetett még egy pillantást az útra, odavitte a ház mögé az egyik kannát, majd a másikat is. Letette őket a rothadó étellel teledobált fém kukák mellé. Iszonyatos bűz terjengedt a levegőben. Az egyik emeleti ablakot továbbra is kék fényben fürdette a TV. Sehol máshol nem égett villany, és Kevin biztos volt benne, hogy erinék mesztelenek. Elöntötte a dű. Most, gondolta magában, itt az idő. A benzines kannákért nyúlt, de négyet látott belőlük. Aztán lehúnyta az egyik szemét, és maradt kettő. Lépett egyet, de megbotlott, és elvesztette az egyensúlyát. Megpróbálta elkapni a fal sarkát, hogy elne vágódjon, de elvétette, és nagyot koppant a feje a kavicson. Csillagokat látott a fájdalomtól és alig kapott levegőt. Megpróbált fölállni, de megint elesett. A hátára hemperedett és a csillagokat bámulta. Nem volt részeg, hiszen ő sohasem részegedett le, de valami határozottan nem stimmelt. Pörögtek, forogtak a pislákoló fénypontok, mint a tornádó szippantotta volna be őket. Jó erősen a szemét, de az őrült pörgés forgás csak fokozódott. Az oldalára hengeredett, és odahányta a felszórt talajra. Biztos valami drogot csempésztek a vodkájába, hiszen egész nap alig ivott valamit, mégis olyan rosszul lett tőle, mint még soha. Vakon tapogatózott a szemetes kuka után. Megragadta a fedelét, és abba kapaszkodva próbált fölállni, de túl erőse húzta meg maga felé. A fedél égtelen zajjal lecsapódott, és kiömlött egy zsák szemét. Az emeleten kéti összerezzent a nagy csattanásra. Eltelt egy kis idő, mire a szemhéja megrebbent, majd kinyílt, és valamelyest magához tért mély álmából. Kótyagosan fülelt, de nem igazán tudta, hogy miért, még abban sem volt biztos, nem csak álmodta-e azt a zajt. És utána már nem is hallott semmit. Visszahanyatlott a kanapéra, és ismét átadta magát az álomnak, amely ott folytatódott, ahol abba maradt. A karneválon volt, az óriás keréken, de már nem Kristen ült mellette, hanem Joe. Kevin végül nagy nehezen föltápászkodott és megállt a lábán. Föl nem foghatta, mi történt vele, miért nem tudja megőrizni az egyensúlyát. Arra koncentrált, hogy rendesen lélegezzem be, ki, be, ki. Megint a benzines kannákra tévett a tekintete, megint egy lépést feléjük, és majdnem megintelesett. De csak majdnem. Fölemelte az egyik kannát, majd tántorogva elindult a hátsó lépcsőhöz. A korlát felé nyúlt, de elvétette, aztán még egyszer megpróbálta. Megvan. Úgy a föl a benzines kannát a lépcsőn, mintha teherhordó serpa lenne a Himalájában. Végül eljutott a fönti lépcső pihenőig, és nagy zihálva lehajolt, hogy lecsavarja a kanna kupakját. A fejébe tódult a vér, és meg is szédült, de a kannába kapaszkodott, és nem esett el. Eltartott egy ideig, mire lecsavarta a kupakot, mert folyton kicsúszott az újai közül. Miután kinyitotta a kannát, Fölemelte, és az ajtóra meg a lépcsőpihenőre locsolta a tartalmát. A kanna minden egyes neki rugaszkodásánál egyre könnyebb volt, a nagy ívben kiömlő benzin eláztatta a falat. Egyre simábban ment a dolog. Löccsölte a benzint jobbra-balra, hogy az ajtó mindkét oldalára jusson belőle. Aztán elindult lefelé a lépcsőn, és buzgón locsolt tovább. Rosszul lét környékezte a benzingőztől, de csak locsolt rendületlenül. Mire leért a lépcső tövébe és pihenőt tartott, már nem sok benzin maradt a kannában. Erősen zihált és megint hány gyötörte, de ügyet sem vetett rá. Indult tovább, és most már célirányosabban mozgott, határozottan, elszántan. Félredobta az üres kannát és a másikért nyúlt. A magasabb régiókban már nem tudta megöntözni a falat, de ami tőletelt, megtette. Meglocsolta a ház oldalát, majd hátul körbe ment, és sort kerített a túloldalára is. A feje fölött még mindig villódzott a tévé fénye, de teljes csönd honolt. A túloldalon kiürítette a kannát, így az épület elejére már nem maradt benzin. Az utat pásztázta a tekintetével, de egyik irányból sem jött kocsi. Fönt Erin és az űszhajú anyaszült mesztelenül röhögnek rajta, és a feleségét majdnem megtalálta a Filadelfiában, miután megszökött, de ekkor Erika néven futott, és most sem Erin a neve, hanem Kéti. Kevin a bolt előtt állva azon töprengett, mi lesz, ha betöri az ablakot. Lehet, hogy bevarja a bolt, lehet, hogy nincs, de nem érdekelte. Öngyújtó folyadék, motorolaj vagy terpentin kellett neki, bármi, ami meggyullad. De ha egyszer betöri az ablakot, utána nem lesz túl sok ideje. A könyökével sújtott oda, de nem hallott víjogást. Kiszedte az üvegszilánkokat, alig-alig érezte, hogy összeszabdalják az újait, és észre sem vette, hogy vérzik. Újabb ütés, darabonként esett szét az ablak. Most már úgy tűnt, elég nagy a nyílás, de a karja beleakadt egy cakkos szélű üvegdarabba, amely mélysebet ejtett rajta. Tépte, szaggatta a húsát, de most már nem állhatott meg. A karjából folyó vér lassan csordogált lefelé, és elkeveredett a megvágott újai vérével. A hátsó falnál álló hűtők még világítottak, azok fényénél mászkált a polcok között. Szórakozottan eltűnődött, hogy vajon meggyullad-e a gabonapehely, meg a vaníliás piskóta, vagy a dvd -k. A faszenet könnyen megtalálta, és a gyújtó folyadékot is. De csak két dobozza volt belőle. Az nem sok. Sőt, nem is elég. Kevin pislogva körülnézett, hogy van-e valami más, és ekkor fölfedezte a bolt hátsó felében a grillsütőt. Az gázzal megy. Propángázzal. Arrébb tette a térel választó paravánt, és már is ott állt szemben a grillsütővel. Begyújtott egy gázrózsát, majd még egyet. Tudta, hogy kell lennie valahol szelepnek is, de nem tudta, hol találja, és nem ért rá keresgélni, hiszen bármikor arra tévedhetett valaki. Eszébe jutott, hogy Kufi meg Ramirez most biztosan rajta köszörüli a nyelvét. Aztán már látta is őket, ahogy röhögnek rajta, és kajánul kérdezgetik, hogy evette rák pogácsát Provincetownban. Roger köténye ott lógott a fogason. Kevin rádobta a gázlángra, majd kinyitotta a bádok és fröccsentett egy kis öngyújtó folyadékot a grillsütő falára. A doboz sikos volt a vértől, és Kevin nem tudta, hogy került oda az a sok vér. Felszökkent a pultra, Löttyintett egy kis folyadékot a plafonra is, majd lelépett a földre. Csíkban szétlocsolta a bolt előső felében a folyadékot, és közben észrevette, hogy a kötény most már amúgy Isten igazából ég. Kinyitotta a második dobozt, és abból is löttyintett a mennyezetre. A kötényt felfaló lángnyelvek nyaldosni kezdték a falat és a plafont. Kevin a pénztárhoz lépett, öngyújtót keresett, és talált is egy csomót a cigaretták mellett, egy dobozban. Locsolt a faszéngyújtó folyadékból a pénztárgépre, meg az a mögötti asztalkára is, majd miután a második fémdoboz is kiürült, a betört ablak felé botorkált. Kimászott, és amikor földet ért, üvegcserepek ropogtak a talpa alatt. A ház oldalánál állva fölkattintotta az öngyújtót, oda tartotta a benzinbe áztatott falhoz, és nézte, ahogy a faanyag tüzet fog. Hátul a lépcsőnél pedig szinte meg sem gyújtotta az öngyújtót, és már is magasra csaptak a lángok. Villámgyorsan elérték az ajtót, majd tovább terjedtek a tető felé. Ezután következett az épület túlsó oldala. Tűzvirágba borult a ház, hömpögött, morajlott a lángtenger, mert erén bűnös, és bűnös a szeretője is, és a Bibliában az áll, meg fognak lakolni örökveszedelemmel. Kevin hátra lépett, és miközben az épületet lassan elemésztő tüzet nézte, megtörölte az arcát, de vérnyomokat hagyott rajta a keze. A narancsszínű izzó fényben úgy nézett ki, mint egy szörnyeteg. Kéti ámában az óriás keréken ülő Joe nem mosolygott mintha a lenti tömeget pásztázta volna feszülten, homlok ráncolva. – Ott van! – mutatta. – Ott, látod? – Mit kereselte itt? – Hol van Kriszten? – Alszik, de most már emlékezned kell. Kéti merezgette a szemét, de óriási volt a tömeg, nagy volt a nyüzsgés. – Hol van? Nem látok semmit. – Itt van! – mondta Joe. Kicsoda? Tudod te azt! Álmában az óriás kerék nagyot zökkenve megállt. Üvegcsörömpölésre emlékeztető erőszajt hallott. A karneál színpompás forgataga fakulni kezdett, a lenti panoráma egybefüggő felhőzetté olvadt össze, mintha lassanként kiradirozták volna a világot, aztán hirtelen elsötétült minden hatatlan sötétség vette körül Kétit, csak a látómezeje perifériáján törte meg egy-egy reszketek fényvillanás, meg valakinek a hangja. Érzed a szagot? Kéti még mindig eléggé kábán beleszimatolt a levegőbe. Rebbent a szeme, majd kinyílt, és csipte valami, amikor megpróbálta kidörzsölni belőle az álmot. A tévé még ment, és Kéti rádöbbent, hogy a nappaliban nyomta el a buzgóság. Az álomképek már halványultak, de gyó hangját még tisztá hallotta. Érzed a szagot? Mély lélegzetet vett, és miközben föltolta magát ülőhelyzetbe, egyből rátört a köhögés. Egy pillanat alatt felfogta, hogy a szoba megtelt füsttel. Villám gyorsan fölpattant a kanapéról. pedig ahol füst van, ott tűz is van és már látta is az ablakon át a táncoló, tekergőző, narancsszínű lángokat. Égett az ajtó, és sűrű füstfelhő jött be a konyhából. Kéti olyasféle zúgást hallott, mintha vonat húznál a ház mellett. Aztán valami recsegett, ropogott, és egyszeriben megvilágosodott minden. Istenem, a gyerekek! Futva indult el a folyosó felé, és a két kis szobából gomolygó, Fejszével vágható füst láttam, pánik fogta el. Gyos szobája volt közelebb, oda rohant be először. Két karjával csépelte a torkát, szemét maró, fekete ködöt. Az ágyhoz érve megragadta a fiú karját és fölrángatta. Gyos, kej föl! Ég a ház! Ki kell mennünk innen! A kisfiú már-már már nyafogni kezdett, de Kéti kicibálta az ágyból és a torkára forrasztotta a szót. Gyere már! kiáltott rá. Josh köhögni kezdett, és két rét görnyett, miközben a nő kifelé taszigálta. A folyosón áthatolhatatlan füstfal útjukat, de ő csak futott tovább, és a kisfiút is húzta maga után. Kitapogatta Kristen szemközti szobájának kilincsét. Itt nem volt olyan súlyos a helyzet, mint Joshnál, de így is érezte, hogy a hátuk mögött egyre jobban felforrósodik a levegő. A fiú egyre csak köhécselt, jajgatott, és nemigen bírta a tempót, de Kéti tudta, hogy nem szabad elengedni a kezét. Oda szaladt Kriszten ágya mellé, és a szabad kezével megrázta a kislányt, majd kirángatta az ágyból őt is. A tűz morajától a saját hangját is alig hallotta. Kivonszolta, vagy inkább kicipelte a gyerekeket a szobából, és ekkor a folyosó végén a bejáratnál, Meglátta a füstfelhőn át épp hogy kivehető, narancsszínű izzófényt. A lángok a falat, a mennyezetet nyaldosták, és egyre közeledtek feléjük. Nem volt idő gondolkodni, csak cselekedni. Kéti megfordult, és a nagy felé tuszkolta a két gyereket, ahol nem volt olyan sűrű a füst. Berontott az ajtón, és fölkapcsolta a villanyt. Még működött. Az egyik falnál a állt, a másiknál egy fiókos szekrény. Szemben pedig egy hintaszék volt meg az ablak, ezeket szerencsére még nem érte el a tűz. Kéti bevágta maguk mögött az ajtót. Köhögő rohamoktól gyötörve botladozott előre, és rángatta magával Jost meg Krisztent. A két gyerek a heveny köhétselés közepette, kétségbe esetten jajgatott. Kéti megpróbálta kiszabadítani a kezét, hogy föltólja az ablakot, de gyors és Kristen iszonyú erővel csimpaszkodott belé. – Ki kell nyitnom az ablakot? – ordított rájuk, miközben lerázta őket magáról. – Ez az egyetlen kiút! A pánikba esett gyerekek ezt nem értették, de Kétinek nem volt ideje elmagyarázni. Eszelősen rángatta a régi módi ablakzárat, és próbálta föltolni a nehéz ablaktáblát, de az meg sem mozdult. Kéti jobban megnézte magának, és rádöbbent, hogy be van ragadva, mert a keretét lefestették alig, nem évekkel azelőtt. Nem tudta, mit évő legyen, de a két gyerek halára rémült tekintete láttán kitisztult a feje. Kétségbe esett igyekezetében körülnézett, végül megragadta a széket. Nehéz volt, de valahogy sikerült a feje fölé emelnie, és minden erejét beleadva az ablakhoz vágta. Az üvegtábla megrepett, de nem tört ki. Kéti zokogva próbálkozott újra, és ez a második, adrenalin és páni félelem fűtötte neki buzdulás sikerrel járt. A hintaszék kirepült az ablakon, majd égtelen robajjal rázúdult az ereszre. Kéti az ágyhoz szaladt, és szinte letépte róla a paplant, Rátekerte Joshra és Kriszterre, majd az ablak felé tuszkolta a két gyereket. A háta mögül hangos retcsenést hallott. A fal egy része lángra lobbant, és a mennyezetet is nyaldosta a tűz. A pánikba esett Kéti megfordult, és tanácstalanul megállt, épp csak annyi időre, hogy észrevegye a falon lógó arcképet. Meretten bámulta. Tudta, hogy csak Alex feleségét ábrázolhatja a portré. Senki mást. Pislogott néhányat, mert azt hitte csak káprázat, amit lát, hogy a füst és a rettegés érzékcsalódást idézett elő. Önkéntelenül is tett egy lépést a kísértetiesen ismerős arc felé, de aztán a feje fölött heves morajlás jelezte, hogy a plafon is kezdi beadni a derekát. Kéti megpördült a tengelyek körül, és a két gyereket a hón alá kapva kiugrott az ablakon. Közben elrebegett egy fohászt, hogy a paplan megvédje őket az üvegszilánkoktól. Egy örök kivalóságnak tűnt, míg végül landoltak az tetején. Kéti a levegőben úgy fordult, hogy a gyerekek őráessenek. A hátára érkezett, és hangosat nyekkent. Nem zuhantak nagyot, az eresz talán egy-másfél méterrel lehetett az ablak alatt, de Kéti így is levegőért kapkodott, majd hullámokban tört rá a fájdalom. A halára rémült Josh és Kristen egyszerre csuklott, sírt és köhögött, de életben voltak. Kéti szaporán pislogott, igyekezett nem elveszteni az eszméletét, bár biztos volt benne, hogy eltört a gerince. De nem, mégsem tört el, sikerült megmozdítani az egyik lábát, majd a másikat is. Megrázta a fejét, hogy kitisztuljon a látása. A rajta fekvő két gyerek kapálózva próbált kiszabadulni a paplan alól. A fejük fölött a kitört hálószobablakból már-már már kikicsaptak a lángok. Lángokban állt minden, égett az egész ház, és Kéti tudta, hogy csak másodpercek vannak hátra az életükből, ha valahogy összenem szedi az erejét, és el nem tűnnek onnan. A Joyce-tól hazafelé tartó Alex észrevette, hogy a város szélén a feketélő fák teteje fölött narancsárgán izzik az égbolt. Befelé jövet, amikor Joyce háza felé haladt a város utcáin, még nem látta. Most viszont összeráncolta a homlokát. Az ösztöne azt súgta, hogy baj van, és pillanatnyi habozás után tövég nyomta a gázpedált. A gyerekek már fölültek, amikor Kéti a hasára hengeredett. Az eresz úgy három méterrel lehetett a föld felett, de muszáj volt megreszkíroznia az ugrást. Kezdtek kifutni az időből. Gyost rázta a sírás, de nem tiltakozott, amikor Kéti elmagyarázta neki, hogy mit fognak csinálni. Megragadta a kisfiú két karját, és igyekezett viszonylag nyugodt hangon beszélni. Leengedlek, ameddig tudlak, de aztán le kell majd ugranod. Gyos bólintott. Úgy tűnt, sokkos állapotban van. Kéti gyorsan kicsúszott az eresz szélére, és magával vonzolta a kisfiút is. Az eresz már remegett, a két tartó szlopán kúszott fölfelé a tűz. Gyors lábbal előre, kéti becsimpaszkodva kimászott a mélység fölé, a nő pedig a hasán csúszott utána. Lejjebb engedte a kisfiút. Te jóságos ég, hogy sajog akarja! Csak egy méter, maximum 120 centi, győzködte magát. Nem magasról zuhan le, és talpra esik. Az eresz hevesen megrászkódott, Kéti elengedte a kisfiút. Az eresz széle felék úszó Kriszten egész testében remegett. Jól van, kicsim, te jössz, sürgette Kéti, add a kezed! Krisztennel is végigcsinálta ugyanazt, amit a bátyjával. Lélegzet visszafolytva engedte el. A kislány pillanatokon belül talpon volt, és gyossal együtt meretten nézték őt. Várták. – Fussatok! kiáltott rájuk. – El a háztól! A szavait elnyelte a soron következő köhögő roham, és tudta, hogy igyekeznie kell. Megragadta az eresz peremét, és leengedte előbb az egyik, majd a másik lábát. Csak egy pillanatig lebegett a föld fölött, nem tudta tovább tartani magát. Amikor talajt ért, összecsuklott a térde, majd aréb gurult egy kicsit. A bolt bejárata előtt állt meg. Iszonyú fájdalom nyilalt a lábába, de biztonságba kellett helyezni a gyerekeket. Oda mászott hozzájuk, megfogta a kezüket és aréb vonzolta őket. A tűz járta őrült táncát, ugrált, lövelt az ég felé. Lángra kaptak az épülethez közeli fák is, ropogtak a felső ágaik, mint a durranó cukorka. Fülsértő csattanás hallatszott, csengett bele kéti füle. Megreszkírozta, hogy hátra néz a válla fölött, és éppen elkapta a pillanatot, amikor beomlottak a ház falai. Aztán fülsiketítő robbanást hallott, és a gyerekekkel együtt elsodorta a perzselő légáram. Mire levegőhöz jutottak és hátrafordultak, a bolt helyén már csak egy gigantikus lángoló vulkánkup volt. De megcsinálták, kiutottak. Kéti magához húzta gyost és Krisztent. Átölelte a két pityergő gyereket, és csókot nyomott a fejük bubjára. Semmi baj! – suttogta. – Most már biztonságban vagytok csak akkor döbbent rá, hogy tévedett, amikor meglátta maga előtt a földre vetülő hatalmas árnyat. Ő volt az. Ő tornyosult fölébük pisztolyjal az oldalán. Kevin! A dzsip továbbra is padló gázzal robogott, és Alex szaggodalma másodpercről másodpercre fokozódott. A tűz még mindig túl messze volt ahhoz, hogy meg tudja állapítani a pontos helyét, de így is egyre inkább összeszorult a gyomra. felé ugyanis nem volt túl sok épület, csak néhány félreeső farmház és persze a bolt. Rádőlt a kormányra, mint így akarná gyorsabb tempóra össztökélni az autót. Gyerünk már! Kétinek nehezére esett feldolgozni a látványt. A fickó hol van? szólalt megreszelős hangon Kevin. Akadozott a nyelve, de a nő így is megismerte a hangját, bár a kormos, véres arca félig árnyékban volt. A háta mögött lángolt a tüzes pokol, és az ingén is elmaszatolódott valami, amiről Kéti gyanította, hogy vér lehet. A férfi kezében csillogott a glok, mintha megmártotta volna egy olajos hordóban. – Itt van, – mondta az álmában Kicsoda? – Tudod te azt. Kevin rászegezte a pisztolyt. – Csak beszélni akarok vele, Erin! Kéti föltápázkodott. Kristen és Josh belecsimpaszkodott. Az arcvonásaikba szinte beleégett a félelem. Kevin tekintete állatias indulatokat tükrözött, a mozdulatai szaggatottak voltak. Amikor közelebb lépett hozzájuk, kis hián elvesztette az egyensúlyát. A pisztoly ide-oda imbolygott a kezében. Látszott, hogy alig áll a lábán. Kéti rádöbbent, hogy képes megölni valamennyi Hiszen már akkor is ezzel próbálkozott, amikor rájuk gyújtotta a házat. De részeg, nagyon részeg. Életében nem látta még ennyire részegnek. Elvesztette az önkontróját, képtelen már józanul gondolkodni. El kell tüntetnie onnan a gyerekeket, adnia kell nekik egy esélyt, hogy elszaladjanak. – Szia, Kevin! – dorombolta és mosolyt erőltetett az arcára. – Miért van nálad az a pisztoly? Azért jöttél, hogy visszavigyél? Jól vagy, bébi? Kevin pislogott. A hangja. Az a halk, szenvedélyes, bűbájos hang. Szerette, amikor Erinnek ilyen a hangja, olyan volt, mintha álmodna. De nem álmodott. A felesége tényleg ott állt előtte, és mosolyogva közelebb lépett hozzá. Szeretlek, Kevin, és mindig is tudtam, hogy eljössz értem. A férfi rámerett. Egy pillanatra kettő volt erimből, aztán megint csak egy. Mindenkinek azt mondta, hogy a felesége nyűhemsírben van, egy beteg barátnőjénél, de a hóban nem voltak lábnyomok, a hívásait átirányították, és egy kisfiút lelőttek, és csupa pizzaszósz volt a homloka, most pedig itt van Erin, és azt mondja, hogy szereti. Még közelebb, gondolta Kéti. Mindjárt ott vagyok. Tett még egy lépést Kevin felé, és belökte a két gyereket a háta mögé. Haza tudsz vinni? Esdeklő volt a hangja, mint annak idején Eriné, de a haja rövid volt és barna, és egyre közelebb jött, és a férfi nem értette, miért nem fél tőle, és legszívesebben meghúzta volna a ravaszt, ha nem szerette volna erint. Bár csak ne fájna így a feje, mintha kalapácsal ütnék. Kéti hirtelen előre ugrott, és elütötte Kevin pisztolyt markoló kezét. Az első fegyver olyan hangot adott, mint egy hatalmas, csattanós pofon, de Kéti csak közeledett felé rendületlenül, megmarkolta Kevin csuklóját, és nem eresztette. Kristen sikított. Fussatok! kiáltott hátra a válla fölött kéti. – Gyos, fogd a hugodat és fussatok! Minél messzebbre, aztán bújjatok el! A hangját átitató pánik, mintha életet lehelt volna a kisfiúba. Megragadta a kislány kezét, és futásnak eredtek. Az út felé tartottak, hogy aztán kéti háza felé vegyék az irányt. Az életükért futottak. – Terry Bons! bődült el Kevin, és megpróbálta kiszabadítani a karját. Kéti lehajolt, ráharapott, ahogy csak bírt, a férfiból pedig állatjas üvöltés szakadt föl. Tovább rángatta a karját, a szabad kezével pedig Kéti halántékába öklözött. A nő szeme előtt fény villant. Megint belemélyeztette a fogait a férje kezébe, ezúttal a hüvelyk ujjába, és a férfi üvölt velengedte a pisztolyt. A glokk, Csörömpölve a földre húlt, és Kevin bevitt még egy ütést. Ez a nő arcát találta telibe, leterítve őt a földre. Kevin belerúgott a hátába, és áldozata nagyot homorított a fájdalomtól. De nem maradhatott a földön, mert túrrán lett rajta a pánik, hiszen most már egész biztos volt benne, hogy a férfi őt is, a gyerekeket is meg akarja ölni. Muszáj időt nyerjen, hogy elmenekülhessenek. Négy kéz lábra állt és mászni kezdett, egyre gyorsabban, míg végül talpra szökkent, mint egy térdelő rajta linduló vágtázó. Futotta, hogy a lába bírta, űzte, hajtotta magát előre, de aztán hátulról nekicsapódott Kevin teste, és ő megint a földön feküdt, levegő után kapkodva. A férje megragadta a haját és ismét megütötte. Aztán a karját próbálta hátra csavarni, de nehezen tudta megőrizni az egyensúlyát, így Kéti a hátára tudott fordulni. Oda kapott Kevin szeméhez, és sikerült is beleakasztani az ujját a szemgödre sarkába. Az életért küzdött, hajtotta az ereiben felhalmozódó adrenalin. Küzdött, hogy álljon azért a számtalan esetért, amikor nem tette, és a gyermekekért is harcolt, hogy legyen idejük elrejtőzni közben sikítva szórta átkait a férfira, mert gyűlölte, és nem volt hajlandó hagyni, hogy még egyszer megüsse. Kevin a szemébe akaszkodó újak után kapott, de közben megtántorodott, így a tekergőző vonagló kéti aréptudott tudott kúszni. A férfi a lábaiba csimpaszkodott, de nem fogta elég erősen, így az egyiket tudta szabadítani. Fölhúzta a térdét az álláig, és minden erejét összeszedve megrúgta Kevint, akit megdöbbentett az állkapcsára bevitt ütés ereje. Kéti lába másodszor is kirúgott, és a férfi erre már oldalra dőlt, a keze a semmit markolázta. A nő fölpattant és megint futni kezdett, de Kevin is ugyanolyan gyorsan talpra állt. Kéti meglátta, hogy tőle egy-két méterre ott hever a pisztoly, és utána vetődött. Alex most már vakmerűen semmivel sem törődve vezetett. Buzgón fohászkodott magában Kristen, Josh és Kéti testi épségéért, pánikszerűen suttogva ismételgette a nevüket. Elszáguldott a murvás bekötő út előtt, bevette a kanyart, és összeszorult a gyomra, mert a bal sejtelme beigazolódott, mintha valami pokoli életképet látott volna a szélvédőn keresztül. Előrébb az út mentén mozgást vett észre. Két apró fehér pizsamás ember alakot látott. Josh és Kristen. Alexa fékbe taposott. Szinte még meg sem állt a dzsipp, amikor ő már kiszállt és rohant a gyerekek felé. Josh és Kristen nagyot kiáltott, ő pedig lehajolt, és a karjaiba zárta őket. Semmi baj, suttogta újra meg újra, és jószorosan átölelte mind a kettőt. Semmi baj, semmi baj. Mindkét gyerek hüppögött, csuklott, és Alex először nem is értette, mit mondanak, mert nem a tűzről beszéltek, hanem egy pisztolyos férfiról, és azt kiáltozták, hogy Miss Kéti verekszik vele, és az apjuk egy csapásra hátborzongatóan tisztán látta, hogy mi történt. Belögdöste a gyerekeket a jibbe, megfordult a kocsival, és Kéti háza felé robogott, miközben az ujja már nyomta is a mobilján a gyors tárcsázó gombot. Kétszer kicsöngött, majd riad hangon beleszól Joyce. Alex arra kérte, hogy vitess át magát a lányával kéti házába, mert vészhelyzet van, és azonnal hívja a rendőrséget. Azzal letette. Spritzelt a kavics, amikor a dzsip csúszkáva megállt a házikó előtt. Kitette a gyerekeket, és meghagyta nekik, hogy szaladjanak be a házba, ő pedig, amint lehet, visszajön értük. A másodperceket számolva fordult meg a kocsival és indult el padlógázzal a bolt felé, imádkozva, hogy ne túl későn érjen oda, hogy két itt még életben találja. Kevin ugyanakkor vette észre a pisztolyt, mint a felesége. Ő is rávetődött, és ő érte el előbb. Fölkapta és a dütöl tombolva rászegezte Kétire, aztán megragadta a hajánál fogva, a halán nyomta a glockot, és úgy vonszolta maga után a parkolón keresztül. – Azt hitted, csak úgy elhagyhatsz? Hát nem! Kéti a bolt mögött egy fa alatt megpillantotta a férfi kocsiját. Perzselte az arcát a tűzmelege, megpörkölte a karján a szőrt. Kevin dühötten, rekettes hangon akaduzó nyelvel szidalmazta. – Ha feleségem vagy! – Kéti már felfigyelt az alig hallható sziréna víjogásra, de úgy tűnt, nagyon messziről jön. Amikor odaértek a kocsihoz, megint megpróbált ellenszegülni, de Kevin úgy oda csapta a fejét az autó tetejéhez, hogy majd nem elájult. A férfi ezután fölnyitotta a csomagtartót és megpróbálta betuszkolni. Kétinek valahogy sikerült kifordulnia, és a férfi ágyékába mélyeztette a térdét. Hallotta, hogy a férje fájdalmasan felnyög, és a szorítása egyből ernyett. Kéti vakon ellökte magától, kitépte magát a kezéből, és futni kezdett az életéért. De tudta, hogy mindjárt jön a golyó, tudta, hogy most meg fog halni. Kevin nem értette, miért küzd ilyen erin Szinte levegőt sem kapott a fájdalomtól. A felesége addig soha nem szállt a felesége addig soha nem szállt szembe vele, soha nem próbálta kikaparni a szemét, nem rúgta, nem harapta. Nem úgy viselkedik, ahogy a felesége szokott, és barna a haja, de a hangja eriné. Támolyogva utána indult, fölemelte a fegyvert, célzott, de két erin volt, és mind a kettő futott. Meghúzta a ravaszt. Kéti a lövés hallatán felszisszent, és várta az észvesztő fájdalmat, de nem jött. Futott tovább, és hirtelen eszébe villant, hogy Kevin elhibázta. Még mindig a parkolóban volt. Jobbra-balra szlalomozva kétségbe esetten keresett valami fedezéket, de nem látott semmit. Kevin támolyogva ment utána. A véres keze csúszkált a ravaszon. Úgy érezte, mindjárt újból elhánya magát. Erin egyre távolodott tőle, és jobbra-balra kanyargott, ezért folyton szem elől tévesztette. Szökni próbált, de ez nem fog sikerülni, mert a felesége. Hazaviszi, mert szereti, utána pedig agyonlövi, mert gyűlöli. Kéti egy kocsi reflektor fényét pillantotta meg az úton. Úgy száguldott az a jeep, mint egy versenyautó. Szeretett volna kirohanni az útra és leinteni a sofőrt, de tudta, hogy úgy sem ér oda időben. A kocsi azonban meglepetésére lassított, és ahogy oldalra billenve bekanyarodott a parkolóba, fölismerte az autót, majd a volánnál ülő Alexet is. A dzsip elrobogott mellette, és Kevin felé tartott. Most már közelebbről hallatszott a sirénázás. Kéti szíve egy csapásra megtelt reménységgel. Kevin a közeledő dzsip láttán lövésre emelte a Glockot, majd tüzelt. De a dzsip egyre csak jött felé. ugrott előle, de a robogó jármű elcsapta a kezét. Eltört a kézfejében az összes csont, és a pisztoly elrepült valahová a sötétbe. Kevin felüvöltött fájdalmában, és ösztönösen megfogta a sérült kézfejét a másik kezével, a tovább robogó dzsip pedig elszáguldott az égő romhalmaz előtt, majd megcsúszott a kavicson, és egyenesen belerohant a raktár épületbe. A távolból szirénázás hallatszott. Kevin üldözőbe akarta venni erint, de tudta, hogy ha nem tűnik el innen, letartóztatják. Végül a félelme bizonyult erősebbnek és bicegve odakocogott a kocsiához. Tudta, hogy el kell húznia onnan, és nem értette, hogy alakulhatott ilyen rosszul ez az egész. Kéti látta, hogy Kevin a murvát fölverve elindul a kocsiával, és kirobog a főútra. Hátrafordulva pedig azt látta, hogy Alex zsipjét félig elnyeli a raktár épület, de a kipufogó cső még mindig köpködi a füstöt. Rohanni kezdett arra felé. A tűz reszketek fénye a kocsi hátójára vetült, és Kétin kezdett úrrá lenni a pánik. Imádkozott, hogy Alex mutassa már meg magát. Már közel járt, amikor megbotlott valami kemény tárgyban. Kiderült, hogy a pisztolyra lépett rá. Fölkapta és futott tovább az autó felé. Az első ajtók résznyire nyitva voltak, de mindkét oldalon útjukat állta a kidöntött fal törmeléke. Kétinek minden porcikáját átjárta a megkönnyebülés, hogy Alex él, de egyből eszébe jutott az is, hogy a gyerekek nincsenek ott. – Alex! – Kiáltotta, majd dörömbölni kezdett a dzsíp hátulján. Ki kell jutnod innen? A gyerekek! Meg kell találnunk őket! Az ajtó beszorult, de az ablakot le lehetett tekerni. Amikor a férfi kihajolt, Kéti látta, hogy vérzik a homloka, és gyenge volt a hangja is. Ők jó helyen vannak! Elvittem őket hozzád. Kéti ereiben megfagyott a vér. Ja, Istenem! ki rekettes hangon, magában pedig azt hajtogatta, hogy jaj, ne, jaj, ne, jaj, ne. Sies! püfölte ismét a kocsi hátulját. Szállj már ki, Kevin most indult el! Hallotta a saját hangját átitató páni félelmet. És éppen arra ment. A kézfeje úgy fájt, hogy ahhoz foghatót még sohasem tapasztalt. És a vérveszteségtől szédült is. Nem értett már semmit, és a keze használhatatlanná vált. Hallotta a szirénákat, de elhatározta, hogy megvárja erint a háza közelében, mert az éjjel vagy legkésőbb holnap úgyis hazajön. A másik elhagyatott kulipintjónál állította le a kocsit. Furcsa mód, énbört pillantotta meg az egyik fa mögött, és a nő azt kérdezte, nem hívja-e meg egy italra, de aztán eltűnt a látomás. Eszébe jutott, hogy otthon kitakarított, és a füvet is lenyírta, de a mosógépet soha nem tanulta megkezelni, és eri most kéti néven fut. Nem volt mit innia, és rettenetesen elfáradt. Vérfoltos volt a nadrágja, és rádöbbent, hogy véreznek az ujjai, meg a karja is, de hogy mitől, arra már nem emlékezett. Nagyon vágyott egy kis alvásra. Tudta, hogy muszáj pihenni egy keveset, mert keresni fogja a rendőrség és frissnek kell lennie, ha a közelébe jutnak. Egyre halványabbnak, egyre távolibbnak tűnt a világ, mint a teleszkóppal nézné. Hallotta a hajladuzó fák susogását, de azt már nem érezte, hogy szél fújna az arcába, úgy tűnt, mozdulatlan, forró nyári levegő veszik körül. Megborzongott, de közben izzadt is. És az a rengeteg vér, Megállíthatatlanul folyta a kéz fejéből, a karjából. Pihennie kellett, képtelen volt ébren maradni, már csukódott is le a szeme. Alex sietve rükvercbe tette a dzsippet, felbőgette a motort, de a kerekek csak pörögtek egy helyben, és a kocsi nem mozdult. Lázasan járt az agya, és páni félelemmel töltötte el a tudat, hogy Josh és Kristen életveszélyben van. Levette a lábát a gázpedáról, négy kerék meghajtásra váltott és újra próbálkozott. Most már megmozdult a dzsipp. A tükrök letörtek, a karosszériát karcolta, hajlította a törmelék. Végül a kocsi nagyot zökkenve kiszabadult, de Kéti hiába rángatta az anyósülésnél az ajtót, ezért Alex elfordult a vezetőülésen és kirúgta. Kéti beugrott mellé. A férfi megfordult a dzsippel és nagy gázt adott. Éppen odaértek a tűzoltók, amikor kihajtott az útra. Padlógázzal robogtak, és egyikük sem szólt egy szót sem. Alex még soha életében nem félt annyira, mint akkor. Jött a kanyar, aztán a múrvás út. Alex élesen vette be a kanyart, jócskán kifarolt a kocsi. Aztán újra felgyorsított, és már látták is, hogy ketinél ég a villany. Kevin Kocsiának viszont nyoma sem volt, és Alex nagyot fújt. Csak most vette észre, hogy addig visszafojtotta a lélegzetét. Kevin a motor zúgásra fölriadt. A rendőrség. Gondolta, és automatikusan a pisztolyáért nyúlt a rossz kezével. Felüvöltött a fájdalomtól, meg a döbbenettől, hogy a Glock nincs sehol, pedig ott volt az első ülésen. Végkép összezavarodott a fejében minden. Kiszállt a kocsiból, és az utat kémlelte. Majd látta a dzsippet, azt, amely kis hián a bolt parkolójában. A kocsi most megállt, és kiugrott belőle Erin. Először alig akart hinni a szemének, hogy ilyen szerencséje van, de aztán eszébe jutott, hogy a nő itt lakik, és ő ezért van itt. Erősen remegett a jó keze, amikor fölnyitotta a csomagtartót és előhúzta a feszítővasat. Látta, hogy Erin meg a szeretője a veranda felé rohannak. Tántorogva sántikálva elindult ő is a ház felé. Nem volt hajlandó megállni, de nem is tudott volna, hiszen Erin a felesége, szereti őt, és az őszhajúnak meg kell halnia. Alex csúszkálva megállt a ház előtt, és egyszerre ugrottak ki a kocsiból, egyszerre indultak el futva, a gyerekek nevét kiáltozva az ajtó felé. Kéti kezében még mindig ott volt a pisztoly. Josh éppen kinyitotta az ajtót, amikor odaértek, és Alex a karjaiba zárta a kisfiát. Kristen is előbújt a kanapé mögül, és odaszaladt hozzájuk. Az apja őt is az ölelésébe vonta, Miután könnyedén elkapta a ráugró kislányt. Kéti az ajtó közeléből nézte őket, és könybe lábadta szeme a megkönnyebbüléstől. Aztán Krisztán feléje nyújtotta a kezét, és ő közelebb lépett hozzájuk. Ahogy áttölelte a kislányt, elöntötte a boldogság mindent elsöprő hulláma. A túláradó érzelmek viharában egyikük sem vette észre a magasra emelt feszítővassa belépő Kevint. Lendült a feszítővas, majd Alex arccal a padlóra zuhant, a gyerekek pedig halára rémült, döbben arccal estek hanyat. Kevin fülének muzsika volt a lesújtó feszítővas tompa puffanása, és kellemes bizsergető érzés volt, ahogy az ütés ereje megrázkettette a karját. Az őszhajú maga tehetetlenül hevert a padlón, erén pedig felsikoltott. Abban a pillanatban nem számított más, csak Alex és a gyerekek. Kéti ösztönösen nekirontott Kevinnek, és kilökte az ajtón. Csak két lépcső volt, de a férfi így is hanyat vágódott a földön. Kéti megpördült a tengelye körül. – Zárjátok be az ajtót! – kiáltott rá a gyerekekre, és ezúttal Kristen mozdult gyorsabban, pedig közben sikított. A vas a földre esett. Kevin nagy ügyjel-bajjal az oldalára hengeredett, majd fölállt. Kéti rászegezte a pisztolyt. A férje imbolygott, kis híján elvesztette az egyensúlyát. Halott fehér volt az arca, és úgy tűnt, képtelen egy pontra nézni. Kéti érezte, hogy könybelábad a szeme. – Valamikor szerettelek! – mondta. – Azért mentem hozzád, mert szerettelek! – Mintha Erin lett volna az. De ennek a nőnek rövid barna haja volt, már pedig erin szőke. Kevin gyorsan előre lépett az egyik lábával, mert megint majd nem elesett. Miért mond neki ilyeneket ez a nő? Miért kezdtél elverni? kérdezte sírva Kéti. Soha nem értettem, miért nem tudod abba hagyni még akkor sem, ha megígéred. Remegett a keze, és rettenetesen nehéz volt a pisztoly. A nászutunkon is megütöttél, amiért lent hagytam a napszemüvegemet a medence partján. A hang eriné volt, és Kevin nem tudta, állom-e az egész vagy valóság. Szeretlek, motyogta. Mindig is szerettelek. Nem tudom, miért hagytál el. Kéti érezte, hogy a melkasából feltörni készülő heves zokogás szinte folytogatja. Mindent elsöprő áradatként megállíthatatlanul kapkodva dőlt belőle a szó, hosszú évek bánatát adta ki magából. Nem engedtél autót vezetni. Nem lehettek barátaim. Magadnál tartottad a pénzt, és könyörögnöm kellett érte. Tudni akarom, miért képzelted, hogy ezt megteheted velem. A feleséged voltam, és szerettelek. Kevin Allig állt a lábán. Az ujjaiból csúszós vér csöpögött a földre, és ez elvonta a figyelmét. Igen, beszélni akart Erinnel, igen, meg akarta találni, de ez nem lehet igaz. Ő most biztosan alszik, a felesége meg ott fekszik mellette, és otthon vannak Dorchesterben. Egy bakugrással azonban már is egy lepukkant lakásban termett, ahol egy nő keservesen zokóvott. Csupa pizzaszósz volt a homloka, Motyogta és botladozva előre lépett. A kisfiúnak, akit lelőttek. Csupa pizza szósz volt a homloka, aztán az anyja leesett a lépcsőn, és letartóztattuk a görögöt. Kétinek fogalma sem volt, miről beszél, nem értette, mit akart tőle. Gyűlölte Kevint, tombolt benne az évek során felgyűlemlet indulat. Főztem rád, mostam rád, de ez mind nem számított. Te meg csak itt áll és vertél. Kevin imbolygott, mint aki mindjárt összeesik. Összefolytak a szavai, nem lehetett érteni, mit mond. Nem voltak lábnyomok a hóban, de a virágcserepek összetörtek. El kellett volna engedned, nem kellett volna követned, nem lett volna szabad idejönnöd. Miért nem tudtál egyszerűen elengedni, hiszen sohasem szerettél? Kevin megint előre lódult, de most a fegyvert próbálta kiütni kéti kezéből. Csak hogy már nagyon elgyengült, és a nő jó erősen markolta a glokkot. Kevin most a felesége felé kapott, de fájdalmasan felordított, amikor a sérült keze a nő karjához ért. Ezután ösztönösen vállal neki ment, és neki lökte a ház falának. Az járt a fejében, hogy muszáj elvennie tőle a fegyvert, és a halántékához tékához szorítania. Tágra nyílt, gyűlölettől izzó tekintettel mered kétire. Magához húzta, majd a jó kezével a pisztolyért nyúlt, és teljes súlyával rádölt a nőre. Érezte, hogy az hegye már súrója a glock csövét, és a ravaszt keresve matatott a fegyveren. Megpróbálta erinfelé fordítani, de rossz irányba mozdult el, és most lefelé mutatott. – Szerettelek! – mondta zokogva Erin, és az utolsó dühét az utolsó csepperejét is Kevin ellen fordította. A férfi úgy érezte, mintha átszakadna benne egy gát, és egy pillanatra kitisztult az agya. – Akkor soha nem lett volna szabad elhagynod. Suttogta és dölt belőle az alkoholszag. Megúzta a ravaszt, és hangos dőrenés hallatszott, és Kevin ekkor tudta, hogy mindjárt vége. Erin meg fog halni, mert ő megmondta neki, hogy úgy is megtalálja, és megöli, ha még egyszer megszökik. És megöli a férfit is, aki szereti őt. De Erin furcsa mód nem zuhant a földre, sőt meg sem rezzent. Csak nézte őt merőn az indulattól izzó, zöld szemével, és rendületlenül pislogás nélkül állta a tekintetét. És kevinnek ekkor olyan érzése támadt, mintha égne valami a gyomrában, mintha lángra lobbant volna az egész gyomra. A ballába összecsuklott, és próbált ugyan maradni, de a testét már nem tudta irányítani. Összerogyott a verandán, és a gyomrához kapott. Gyere haza velem, suttogta kérlek! A sebből kilövellő vér az ujjai közt folyt szét. A fölötte álló erint hol élesen látta, hol elmosódottan. Szőke volt a haja, aztán megint barna. Látta őt a nászúttyukon, bikiniben, még azelőtt, hogy ott felejtette volna a napszemüvegét a medencénél, és akkor olyan szép volt, hogy ő nem is értette, miért akart férhezmenni menni hozzá. Szép volt. Annyira szép volt, gondolta Kevin, aztán megint elhatalmasodott rajta a fáradtság. Szaggatottá vált a lélegzése, és fázni kezdett. Rendesen fázott, aztán meg remeg is fogta el. Még egyszer kifújta a levegőt, olyan hangot adott, mint amikor leeresztenek egy autógumit. Aztán már nem mozdult a melkasa. A szeme tágra nyílt, elkerekedett, és látszott rajta, hogy már semmit sem ért a világból. Kéti egész testében remegve nézte, ahogy ott hever előtte a földön. Nem, gondolta magában, soha nem megyek haza veled. Soha nem is akartam. De Kevin nem tudta, mit gondol, mert már nem élt, és Kéti lassan felfogta, hogy most már végleg, igazán valóban vége van.